Три сонця в небі Відмінності у вмісті водяної пари і температурі повітря різних шарів атмосфери приводять до таких цікавих явищ, як гало, побічні сонця, сонячні стовпи. Гало можна спостерігати, коли небо затягнуте пеленою невагомих перистих хмар. Найдрібніші крижані кристали, з яких вони складаються, ніби світяться, розсіюючи промені сонця. Якщо хмари досить тонкі й однорідні, навколо нашого світила з'являється не просто туманне світіння, а яскраве коло. Це і є гало. У перекладі означає коло. Зрідка трапляється 90-градусне гало. Воно є колом, що слабо світиться, має спільний центр із двома іншими гало. Якщо воно забарвлене, то має червоний колір. Механізм виникнення такого незвичайного явища до кінця не встановлено. Нерідко поява яскравих гало передвищає різку зміну погоди, потепління холодної перероку, похолодання збільшення хмарності теплої. Зрідка в атмосфері утворюються кристали льоду певної форми. Унаслідок заломлення в них сонячного світла з'являється яскраве біле коло, що лежить паралельно горизонту. На цьому колі праворуч і ліворуч від сонця, можуть бути яскраві плями, що нагадують сонячний диск. Це так звані несправжні або побічні сонця. Приблизно той самий ефект створює дзеркальна поверхня води або гладенького льоду. Можна сказати, що гало і несправжні сонця це віддзеркалення нашого світила. Схожу природу мають і деякі інші явища, наприклад, сонячні стовпи. Вони є променями, відбитими від крижаних кристалів. Це досить часто явище у люті морози. У минулому в забобонних людей такі явища, як несправжні сонця або сонячні стовпи, вселяли жах, вважалися небесним знаком, провісником голоду і мору. Насправді це звичайні атмосферні явища, які не завдають людині жодної шкоди. Явище, яке називають несправжні сонця – триває від кількох до десяти хвилин, поки висотні вітри не зруйнують сприятливу для його утворення тонку хмарність. За умови нерівномірної хмарності, несправжнє сонце може спостерігатися тільки з одного боку від справжнього. Чи знаєте ви, що 1551 року, після тривалої облоги Магдебурга військами імператора Карла V, в небі над німецьким містом з'явилося гало, з несправжніми сонцями. Воно не на жарт злякало нападників. Це явище сприйняли як небесне знамення на захист міських жителів. Незабаром Карл V наказав зняти облогу Магдебурга,